nu ska du få höra texten Före kameraköpet i Framåt sidan 76. Före kameraköpet. Ove och Pelle ska köpa en bra och billig filmkamera till sin pensionärsförening. En, en, en grupp pensionärer som träffas kanske varje vecka och pratar och fikar. Och gör något tillsammans. En förening. En pensionärsförening. Alla ska få låna kameran. Så den måste vara enkel att använda. Du kan säga var. Du måste inte säga vara. Den måste vara enkel att använda. Ove och Pelle... Sitter hemma hos Pelle. De har samlat en del reklambroschyrer som de bläddrar i. Bläddra, att inte titta noga. Bara titta snabbt. Reklambroschyr från affärer där de vill sälja saker lite billigare. Så kommer det hem i, i, med posten. Reklambroschyr. Du ser reklambroschyrer på bilden på sidan 77. Vi fortsätter efter bläddrar i. Det kommer mycket reklam varje vecka. Och de har sparat många broschyrer. Reklam från olika teknikbutiker. Och kamerabutiker ligger på bordet. En butik är en liten affär. Pelle Jo du Ove, det finns mycket att titta på. Ove säger Ja, jo då. Visst gör det. Vill du ha en kopp kaffe? Det kanske vi blir klokare av. Klokare att kunna tänka bra. Vi kan tänka bättre om vi dricker kaffe. Det kanske vi blir klokare av. Ja tack, det vore gott. Vore. Det är en, en form av verbet Var. Vore betyder samma sak som Det skulle vara gott. Det skulle vara gott. Det är gott. Det var gott. Det ska vara gott. Det skulle vara gott. Det vore gott. Den formen är inte vanlig nu. Den var vanlig för 40, 50, 60 år sedan. Det vore gott. Har du någon kamera? Nja, ja, för många år sedan köpte vi en videokamera i familjen. Men den är trasig och funkar inte längre. Nu ser kamerorna annorlunda ut. Annorlunda? Olika? Inte sant? Det kommer ju ny teknik hela tiden. Ja visst, det gör det verkligen. Man blir ganska snurrig. Ur. Vi kollar här i broschyrerna och jämför. Jämför. Tittar om det är lika. Tittar om det är bättre i någon affär. Eller det är billigare i någon affär. Jämför. Och sedan bestämmer vi en dag när vi kan åka till några affärer Och titta Ja, det är alltid bra att se vad det finns att välja på Innan man bestämmer sig Nu läser jag den en gång till Lite snabbare Och jag läser så att Pelle och Ove Pratar Pratar skånska Före kameraköpet Ove och Pelle ska köpa en bra och billig kamera Till sin pensionärsförening Alla ska få låna kameran Så den måste vara enkel att använda Ove och Pelle sitter hemma hos Pelle De har samlat en del reklambroschyrer Som de bläddrar i det kommer mycket reklam varje vecka. Och de har sparat många broschyrer. Reklam från olika teknikbutiker och kamerabutiker ligger på bordet. Ja du Ove, det finns mycket att titta på. Jo då, visst gör det. Vill du ha en kopp kaffe? Det kanske vi blir klokare av. Ja tack, det vore gott. Har du någon kamera? Ja. Ja, för många år sedan köpte vi en videokamera i familjen, men den är trasig och funkar inte längre. Inte. Funkar inte längre. Nu ser kamerorna annorlunda ut. Det kommer ju nytt knik hela tiden. Ja, visst, det gör det verkligen. Man blir ganska snorrig. Vi kollar här i broschyrerna och jämför. Och sen bestämmer vi en dag när vi kan åka till några affärer och titta.